pisheli, la municipal, la principal, radiocel, sense el 6 S'acaba la setmana. Enrere queden les tres i les preocupacions.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 La estación de trenes llega una tarde una señora muy, muy elegante. En la ventanilla le informan que el tren está retrasado y que tardará aproximadamente una hora en llegar a la estación. Un poco fastidiada, la señora va al puesto de diarios y compra una revista. Luego pasa por el kiosco y compra un paquete de galletitas y una lata de gaseosa. Preparada para la forzosa espera... ...se sienta uno de dos largos blancos... ...en el andén... ...mientras ojea la revista... ...un joven se sienta a su lado... ...y comienza a leer un diario... ...imprevistamente... ...la señora ve... ...por el rabillo del ojo... ...como el muchacho... ...sin decir una palabra... ...estira la mano... ...agarra el paquete de galletitas... ...lo abre... ...y después de sacar una... ...comienza... ...a comérsela despreocupadamente... La mujer está indignada, no está dispuesta a ser grosera, pero tampoco a hacer cuenta de que nada ha pasado. Así que con un gesto apabuloso toma el paquete y saca una galletita que se ve frente al joven y se la come mirándolo fijamente. Por toda respuesta, el joven sonríe y así toma otra galletita. La señora gime un poco, toma una nueva galletita. ...y con insostenibles señales de fastidio... ...se la come sosteniendo otra vez... ...la mirada en el muchacho. El diálogo de miradas y sonrisas... ...continúa entre galleta y galleta... ...la señora cada vez más irritada... ...el muchacho cada vez más divertido. Finalmente, la señora se da cuenta... ...de que en el paquete... ...queda solo la última galletita... No podrá ser tan cara dura, piensa, y se queda como congelada, mirando alternativamente al joven y a las galletitas. Con calma, el muchacho alarga la mano, toma la última galletita y con mucha suavidad la corta exactamente por la mitad. Con su sonrisa más amorosa le ofrece media la señora. Gracias, dice la mujer tomando con rudeza la media galletita. De nada, contesta el joven sonriendo angelical mientras come su mitad. El tren llega. Furiosa, la señora se levanta con sus cosas y sube al tren. Al arrancar, desde el balcón, ve al muchacho todavía sentado en el banco del andén y piensa, insolente. Siente la boca reseca de ira, abre la cartera, para sacar la lata de gaseosa y sorprende y se sorprende al encontrar cerrado su paquete de galletas intacto Sallentins Sallentines. esteu escoltant el Ràdio Cellent 107.6 de l'EFM i acabat d'escoltar el conte Les Galletites us comença l'entre nosaltres i com sempre tenim la Cristina Mudarra aquí el locutori tenim la Olga Gili el Pitu Galobar que està des del Facebook ja ho sabeu, i ja ens podeu escriure des del Facebook endavant Cristina, tens tot el programa Ara ja et I és que sí, el Martí, el nostre control, el nostre podríem dir directe del programa, no està aquí preparat, la resta no funcionem. I és que sense el merdi, doncs la resta no funciona. Ja tenim en Pitu que té un, un teclat que treu fum i és que està preparat per escriure, per transmetre, per respondre totes aquestes vostes idees, tot allò que teniu, tot allò que ens voleu dir, tot allò que voleu aportar. L'Olga, preparada, rumiant, com sempre, quina pot ser la millor intervenció? I de quina forma ho faré? Amb aquest to humorístic o es posarà seriosa? Ja ho sabeu, l'Olga és una caixa de sorpreses. Entre tant estem aquí tots, esperant Esperant un divendres més obrir aquest entre nosaltres, un entre nosaltres que avui obre amb una caixa de galetes, una caixa de galetes de les que després comentarem com ha anat, i és que aquesta tarda ve amb unes expectatives espaterrans, per què? Quina paraula, no? Sí, sí, em fan els dos així. Bé, expectatives perquè avui precisament nosaltres parlem de idees preconcebudes. Per això hem començat amb aquest conte de galatetes i per això avui aquesta tarda us prometo que serà divertida. Anem amb un tema musical i així es cal motors. I el primer tema musical d'aquesta tarda, com no, James Ballnt. You are Beautiful.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 Comencem bé, eh? Comencem bé. Vinga, va, som -hi. I és que aquest Gràcies era l'Olga. Ja la veieu, ja s'està preparant. I és que s'ha vestit per l'ocasió. Per què? Perquè acaba d'arribar la nostra col·laboradora especial. Aquesta col·laboradora que ens arriba especialment des de Manresa i expressament. Vaja. Hola, bona tarda. mira -la. Ja riu, ja riu. Bé, la Núria estava preparant-se el programa mentre l'estava escoltant venint de camí i és que així és com hem de treballar els col·laboradors, tenint les idees clares perquè ara us toca a vosaltres, jo us passo aquí a vosaltres aquest, uh, aquest retorn de comentar aquest conte avui començàvem dient, i ja avançàvem hem de crear unes molt bones expectatives perquè nosaltres parlem d'aquestes idees preconcebudes d'aquests rumors i d'aquests mals pensaments, però per què parlem de mals pensaments, Olga, avui en aquest conte? Doncs perquè aquesta dona es pensa que li ha robat les seves galetes. Aquest noi joves pensa que li ha robat les seves galetes. Um, S'ha fet una imatge que no és aquesta imatge d'aquell noi i bueno, doncs per això tota les dones se l'està mirant encara de voler en dir «Noi, espera, què fas?». Però bueno, al final se n'adona que no i aquesta imatge doncs, potser s'hauria d'estar una mica avergullida. Potser aquest retorn li fa al noi perquè precisament aquesta lliçó aquesta vegada la dona al protagonista més jove, que és el qui li dona aquesta lliçó de moral en aquesta estimada senyora que no vol compartir les seves galetes d’entrada sembla. Què t'ha semblat, Pito, et conta? Molt bonic. Mol molt real, molt real perquè al final. Parla de la vida mateixa, perquè et trobes en molts puestos, vas, vas pel carrer i a vegades com et la gent per la manera que vesteixes, per la manera que actues i tot això, i és una manera d'explicar de, de, aquest cas. Sí, sí, és que és aquesta la nostra realitat, perquè de vegades, doncs, això que diu en Pitu, com nosaltres parlem, com nosaltres ens vestim, com nosaltres ens comportem, o fins i tot amb qui anem, doncs és l'imatge que la societat s'emporta a nosaltres. I així, sense voler, uns als altres ens nem jutjant, conscient o inconscientment. D'això en parlarem amb més calma. I tu, Núria, què ens hi dius d'aquest conte d'avui? No, jo el que he vist és això, que a vegades jutgem sense conèixer la persona, sense conèixer... L'actitud que ha tingut davant, com per exemple el d'agafar-li les galetes. Abans de saber el què, doncs ja la dona se'n rabiava. Bueno. Sí, sí, ella s'enfada directe. I és que també parlarem d'això. Per què no donem l'oportunitat a l'altra? Per què de vegades jo ja estic jutjant abans de deixar-lo fer? I per què de vegades no sóc clar i demano les coses? Perquè aquesta senyora hauria pogut demanar-li d'entrada, perdona... Aquestes són les meves galetes i aquí s'hauria acabat el problema, no? No us sembla? Si sí, provades la gent som així d'orgullosos i ja, d'entrada, ja en les nostres pel·lícules sense voler saber en realitat si aquesta pel·lícula és veritat és mentida. I és que ja veieu, les persones tenim la virtut de complicar-nos la vida una miqueta més. La vida és molt més senzilla i les coses són molt més pràctiques, clares i planeres, podríem dir-ho així. Per tant, hem començat amb aquestes galatetes parlant ja de l'imaginàrium social. i és que parlem d'imaginàriament social, perquè és el tema que ja apuntava en Pitu aquesta tarda. Per què vestim d'una manera? Per què ens comportem d'una altra? Per què és el nostre vocabulari propi? I és que, aviam si m'ajudeu a fer una classificació dels personatges de la societat. Va, aquí comença, Núria. Quin tipus de personatges ens trobem en la societat? Fem servir aquestes etiquetes que la societat posa. Ostres. Un tipus, un tipus de persones. No sé, l'algoista, aquell que sempre vol passar davant de tothom, un dibuix de persona, els egoistes molt bé, què més? Pitu, què més? Quin tipus de persones més tenim en aquesta societat? Uh, Alguns super, algun superior a tu Aquestes persones... algun superior a tu per el que sigui perquè sigui el teu cap, perquè sigui allà on treballes, perquè... per moltes coses els superiors, però superiors. persones que s'ho creuen o per un càrrec? O perquè s'ho creuen o perquè tenen un càrrec, perquè a vegades n'hi ha que s'ho creuen, no tenen, no tenen res a creure ni a, ni a dellonsis i, i es creuen superiors a tu uh -huh. i et fan sentir malament. Uh -huh. O sigui, l'actitud d'aquestes persones, que podríem dir molt bé que s'enganxa amb el tipus de persona que ens deia la Núria, aquesta sí. persona egoista, potser narcisista fins i tot, enamorada de si mateixa, i ell és el millor, ell tot ho fa bé i la resta són els que tenim problemes, no? Sí. Un tipus, molt bé, Olga, quin tipus més de persones tenim? L'envejós L'envejós, molt bé, molt bé, molt bé Els envejosos, sí. els que és molt sempre dolenta, avui eh? el que fa l'altre Sí, sí, sí, és molt dolenta l'enveja eh? L'enveja és molt dolenta i fa molt mal també També, també Martí, Martí, i tu? Quin tipus de persona em diries que hi ha? El cregut El cregut que ja relacionat amb el del Pito i el de la Núria. Amb el del Pito, el de la nuria i el de l'Olga. La... Perquè al cap i a la fi, la persona que és egoista, no? de vegades que se crea superior, que és envejosa, però només perquè vol, per posseir més que els altres, doncs acaba sent un cregut de si mateix i, i no té en compte la resta. No? Per tant, aviam si ho simplifico bé. I vosaltres em corregiu, eh, equip. Un tipus de persona pot ser aquella persona que mira per sobre l'espatlla la resta, i els altres tipus serien els que no miren ni per sobre ni per sota, és el que hi ha. Gen sí o sigui, que fan la seva vida. Que fan la seva vida? Els que fan la seva vida i els que miren per sobre l'espatlla Ja tenim un tipus de persona, dos tipus de personatges, alhora ben contradictoris. No sé què em van seu i selentines o tots aquests oients. No sé quin tipus de persona sou o de com viviu la vida. Si vosaltres de vegades on doncs sou aquestes persones més destructives, més crítiques, més, com ho podria dir? més que miren per sobre l'espatlla o que fan més la seva, o al contrari, sou aquestes persones més naturals, més constructives, més senzilles. No sé, jo d'entrada us ho deixo aquí. Ara per ara, anem amb un tema musical perquè penseu en això. I per petició del Pitu, bar romans de Lady Gaga, versionada per els laitans i tocada per gralla. Aquí, Martí, què ens has de recordar? Ara m'has deixat aquí clavat. Bueno, si ens estàvem donant <laughs> instruccions. Què no, home, recordar? primer recordar el telèfon al 93 837 17 53, que ens podeu trucar. Que si ens voleu trucar aquest número, heu de marcar, com dèiem, amb el programa Pot de les Sorpreses. I que també, si no, també tenim el, pot, també tenim el Facebook, ara ens recorda el Pitu. Doncs <laughs> pues és el, feis, el Facebook de Ràdio Sallent home, digues <laughs> alguna <bé. laughs> no cosa que que et digui Martí, és al Facebook de Radio Sallent a les nostres amistats que estan que estan aquí en el xat 110 amistats tenim ara actualment però doncs que hi poden dir la seva que poden dir la seva el que pensen, el que volen perquè en Pito ja està preparat per escriure és que té unes ganes d'escriure el Pitu fa estona que escriu, eh fa estona que escriu eh? està aquí al 100% el nostre Face en preparadíssim per anar funcionant i és que va, veníem parlant d'aquestes idees i hem parlat de tipus de persona de com es prenen la vida aquestes persones més egoistes més d'un tipus de tarannà negatiu i a les altres persones doncs, que s'ho de forma més constructiva, més positiva. Però avui estic parlant molt. Per què no parlem, per què no parleu, vaja, col·laboradors i col·laboradores, que són diversos, sobre tipologies de persones en quant a forma de vestir i de comportar-se perquè aviam, si tanqueu els ulls Olga, oh, tu que estàs en l'etapa adolescent i en el que la vestimenta doncs, sol ser una característica bastant important mm -hmm. perquè a una etapa adolescent hi ha algunes persones que sempre van de marca aquestes persones com, en, com, les, com les anomenes? Pijos. Els, pijos, els pijos els pijos és una categoria social o no? Sí sí. Sí, sí sí sí podríem dir que no està formalment catalogada però és un tipus de categoria social sí. ah, els, pijos. els pijos com es comporten Olga? Està expert pues, Vale, va. Vale. <ríe> Home, no gaire, però bueno, si t'ho dius. Va. Va. Ah, doncs aquests pijos, entre cometes, ho posarem, um, són els més guais, i uh, són els més guais, els més divertits, i els, són els més. Són els més? Són els més, els més de, tots. de tots. Perquè sempre van sempre a l'última. Sí, sempre a la moda, i si tenen que anar un dia amb un sostén i va un curs i van perquè com que és la moda, pues, trencan aixins. I això és. A mi em fa l'efecte que per les paraules de l'Olga podem deduir que ella no se sent de la part dels pijos. Jo crec que no ja tenim una imatge de pijos però a l'institut també hi ha un altre grup de gent bé, bueno, no sé, almenys a la meva època Pito, a la nostra època Aquella, aquells altres que passaven de tot com els hi diríem? quina bueno, etiqueta els hi posàvem? ja, uh, més hippie aquests, més aquests. hippie, més deixats anar més se m'en fot, més de tot de tot? Sí, sí, sí, a més les seves expressions són aquestes sí, sí bueno, deu ser la marca que portava jo a l'esquena ja, <laughs> ja, ja Pitu, com és la vestimenta, la forma de comportar-se la filosofia, vaja d'aquest tipus de persona Bueno, doncs pues, més, més sueltos uh, no combinen res avui agafo aquests pantalons i aquest jersei i si no els agrada que no s'ho i ja està, per exemple per exemple. Per exemple. O sigui, que per una banda, els pijos, que la moda o el que es porta, la tendència, vaja, és el, la raó de ser, i per altra, tot el contrari, ens anem a, a l'altre extrem de la campana de graus. Anem a buscar els hippies que, per sobre de tot, prima la comoditat. Ah, això mateix. Molt bé, molt bé, molt bé. Ja tenim dos extrems. Però, Núria, segur que tu coneixes també a un altre extrem de personatges que a l'adolescència aflora uns que els agrada un tipus de música molt, molt, molt, molt, molt, molt, molt, molt, molt, molt. Saps equipar-lo, no? <ríe> Hauria, hauríem de tenir la càmera. La càmera perquè la gent veia l'expressió de la gent. Del I la món, Núria ara món, mateix... Món. La, la Núria tenia l'expressió ara a la cara i diu, oh, tenim la plaça Verdura ja. <ríe> <ríe> volem el local, volem el local. <ríe> no sé, els heavies o roqueros o alguna així. Ara, ara, ara. No, <ríe> troba superada. Ho veieu? La comunicació interna ha funcionat. <ríe> Núria, com són aquest tipus de persones? Quina és el, la seva màxima? Què fan? Com vesteixen normalment? No sé, vesteixen molt de negre, poder, no? I amb una roba concreta, com de, de cuero o coses així, no? Sí. I piercings i poder, no ho sé... I te tuaràs de o... sí. Sí, sí. Home, ens estem cap als gòtics, eh? el còtic també és un extrem de per qui comença per qui comencen a apuntar maneres no? és que estem generalitzant I, i, molt i, i, generalitzant... I moteros, moteros també. Sí, també també podem considerar te, te, moteros considerar, i tot això. exacte hevies, I els, moter, moteros. els moteros els tiro més cap als quillos aquest és el quart, el cinquè tipus de Gràcies, persones Martín. que hi ha no, no, la Nuri ens ha portat molt bé, Què tipus de persones doncs més heavies, més roqueres, més que potser sí que la meva vestimenta és una senyal d'identitat del que jo sento, aquesta gent se senta pertinença per sobre de tot de un equip de... ai d'un equip d'un grup musical, d'una forma de fer. I això és el que tiba principalment la seva actitud. I aquests són els que la roba pues, quasi sempre és perquè el mateix. Negre. Negre, amb el, la de la samarreta del, del grup que sigui. Metàl·lica. El que sigui, és un estil. I sí, sí, és una forma. Molt bé, molt bé, molt bé. Va, Martí, i aquest cinquè's que et mores de ganes, el sentiment de pertinença que t'uneix els quillos, quin és? Va, Martí. Ah, Fata-te la cara Escolta. de quillos. <ríe> Com m'esteixen? Com són els quillos? Perquè tots sabem de què parlem de quillos. Home, molt passotes, molt, molt deixats, acabats. Acabats? Ens sembla que els estem jutjant, ja. Acabats, amb el sentit de que... <ríe> fumen molt. Valen podria ser, un motiu, que els hi va un tipus de diversió doncs, que a necessiten alguna cosa més. I que no escolten Ràdio Sallent, que escolten Ràdio Teletaxi o Ràdio Olé. <ríe> I rap. I es basa amb el rap. Amb el rap. I a la meva època anava en Ària o... o àries, Escorp diu. Escorpio. Escorpio. Sí, sí, sí. Sí, bueno, sí. tot està al mateix puesto. Eh, sí, sí. I que comencen tots amb un xandall a dides, tipus baix, i a partir d'aquí ja comences a veure a de és és el, aquell de pim-pam-toma-la-casitas de l'APM. Sí, sí, pim-pam-toma-la-casitas. El pim sí, sí. Deixa els anals de l'APM també, perquè hi ha cadascun que... Bé, d'alguna manera la l'APM és un reflex de, dels diferents personatges que hi ha en aquesta societat, realitat. O sigui que quan un passa l'adolescència l'adolescència, l'etapa més crítica, passen diferents rols en què un doncs, pot adoptar un tipus d'actitud un altre. Però quan són persones adultes, també n'hi ha, no? O als grans no hi ha estereotips, amb les persones grans? Sí, també n'hi ha. Quin tipus de cellentins i cellentines ens podem trobar? Va Tic, tic, tic, tic, tic, tinc. tic, tic Tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic Els implicats de la cultura Els implicats En què participen en les entitats Els que es mouen pel poble I tot el contrari Els que tant se m'han fot Els que tant se m'han fot els Jo soluntaris. vine a dormir a cellent I ja n'he prou Sí, sí I sí. Ah, no sé tu més I a dormir a cellent M'és igual Que ho faigui que s'ho faiguin, sí, no? Sí sí. sí, sí, sí. Què més? Va, Núria, a Manresa, quin tipus de gent teniu? Yeah. Núria, molta xusma, eh? <ríe> Ai, <ríe> si et senten. Aquest programa despenja, eh? crec, no. crec que hauré de venir a viure a la <ríe> A partir d'avui, sí. Fem una crida aquí, Núria, pots venir, que abrient ens tens un lloc. Gràcies, gràcies. O sigui, uh, d'entrada, les persones adultes, Olga, a tu sembla que hi ha algun altre rol que pudin... Que pu que pudin? no hem puc... parlat de les persones bueno, abans hem dit l'agoista o no sé què però no hem dit res de gent Normal. bona, bueno no sé gent altruista hi ha gent que sempre fa Lo que mateix. tothom estigui bé i, que tothom i no, no mira mai per ell tothom li demana favors tothom li explica les seves coses no sé què i ell va aguantant amb aguantant i ajuda tothom sense fer res per ell mateix sense també hi ha bones persones demanar, i abans només hem dit els xucos sense demanar res a canvi sense remenar res a canvi Sí, i és que ens hem, hem anat a categories de, de la societat a, te, a categories de tipus de persones però és veritat, la Núria té raó ens hem oblidat de, de vegades parlar també per aquelles persones doncs, en els que sembla que ho donen tot, tot, tot sempre per tot i s'obliden d'ells mateixos és veritat, potser hauríem de fer una mica també de ressò i dedicar una mica un petit homenatge a aquestes persones que tant fan per la resta i s'obliden de si mateixos què us sembla? Pensem un tema musical que els hi podríem buscar? Pensem, pensem. pensem. Penso, En <laughs> directes. <laughs> doncs mentre el Martí ens pensa i hem classificat a la gent i hem tingut records per tots. Hola. Ja tenim el tema. Ah, d'acord. Un tema per animar-nos a un tema de Hey Soul Sister. No, un tema de train, hey. perdó. Hey Soul Sister. <laughs> Your lipstick stick la nit, i nosaltres ja estem aquí perquè és ja gairebé un quart de nou del vespre i és que aquí el temps passa tic-tac, tic-tac, molt ràpid bé, veníem parlant de uh, tipus de persones, primera de tot en fem un repàs, hem parlat d'aquestes galetes i d'aquesta idea preconcebuda que aquesta senyora, senyora doncs ella creia, senyora bueno, et, falta càmera, et falta la càmera, et la càmera aquí Riem tots amb la senyora. Aquesta senyora, que ella tan formosa, doncs, jutja aquest jove que, no, que li pren les galetes i d'entrada doncs, ella s'ho malament i, i el jove doncs, hi posa un somriure, o si sigui, hi pren l'actitud, i és ell que ensenya, com molt bé l'Olga deia, la lliçó, és ella la que s'ha de sentir avergonyida. Llavors hem parlat de quin tipus de persones som, perquè de vegades doncs, hi ha persones que són destructives, egoistes, amargades, podríem dir-ho així, perquè contínuament s'estan ficant amb la vida a l'altre. Podríem dir que són persones més aviat destructives. Aquest tipus de persones cada vegades val més la pena tenir fora que a dintre. I per altra banda, tenim a persones també constructives, persones altruistes, persones, com ens deia la Núria, que busquen oportunitats, oportunitats de donar-se als altres, oportunitats de créixer, i que de vegades s'obliden de si mateixos, per tant, anem d'un extrem a l'altre. Hem de trobar un terme intermig. No podem ser destructius, no podem permetre que tothom ens afecti, però tampoc podem permetre que la resta doncs, no ens importi. Per tant, hi hem d'anar en aquesta balança. Amb tot això han aparegut eh, representacions i tipus de persones. Perdoneu, eh? Ara obro un parèntesi. Perquè és que en Martí m'està fent uns senyals que no sé entendre. Jo l'any que, que veu el proper programa, una escaleta perquè si no no m'entero. Que escolteu aquesta cançó. El Reneta, la té l'esperança. En què el puc ajudar? Sí, miri, jo volia publicar una novel·la. Ui! Ui. Doncs pot donar-te un moment. El que de cada ben xí. El cadre de Benci, el cadre de Benci, el cadre de Benci, el cadre de Benci, el cadre de Benci, el cadre de Benxi, el cadre de Benci, el cadre I què ha vingut aquesta cançó perquè ens ha trucat el Joan Tomàs? Dient-se que hi ha un altre tipus de persones, les persones vilades que només escoten la ràdio. I va que xuta. Diu que també recordes de casa que ho fem molt bé i res més. Moltes gràcies per la trucada. Ja ho sabeu que ho podeu trucar al 93 837 17 53 i nosaltres us passarem per antena. ara mateix comunica, eh? Mm. Si vol, pot tornar trucar o si no, es és a se espera. Va, ja. Què fem? No, millor espero. D'acord. Ja. Al... És per veure-us, eh? És per veure, eh? per veure amb el de Da Vinci. <laughs> és per veure-ho ara, ara aquí se n'anava per a Pitu oh, has gravat el... he gravat alguna cosa i intentaré penjar-ho a Facebook perquè vull no, vull, vull que us vegi tothom fent aquí el pallasso sobre el codi de la és espectacular m'he quedat encara encara a Facebook és espectacular el que acabo de veure és que això és una vens només del Prime Time que la Núria com a coreógrafa ens està preparant una sessió espectacular se'n parlarà s'han parlarà, Se parlarà ja segur. Si, si, si és com aquí, segur. <ríe> Serà molt millor, home. Molt... Encara hem començat a soixar. Ens, fa, ens falta la webcam, ens falta la webcam aquí perquè us vegueu us vegeu. <ríe> Doncs bé, venien parlant de persones i tal, i aquí tenim un altre model de persona. Aquestes persones doncs, que es prenen la vida amb alegria, que sempre doncs intentem treure la part més optimista de tot això. I és que aquesta, aquesta és la nostra realitat. Així que anem a veure aquests tipus de persones. En Joan Tomàs ens deia, ens hem oblidat els jubilats. No, els tenim presents. I tenim presents, sobretot, els grans oients que estan al nostre costat. Aquests seguidors que acompanyen Ràdio Sallent sense puntsis de la IFM. Mentre les meves companyes estan aquí tronxant-se i rient. I en Pitu està fent les seves gravacions. Jo no sé com m'aguantes, Cristina, perquè no, no, no. ja m'estic Ja m'estic descontrolant aquí. Amb el, només amb amb els braços que estic i és que ens hauríeu de veure ara mateix aquí les imatges parlen més que mil paraules doncs va, dona música a Martí que continuï animant Que és això, que no estem fent un programa musical va Cristina tens el micro obert, que això ja sembla una discoteca, va home ah, valent doncs um, gent, um, guardem la diversió per d'aquí una estona, ara posem-nos seriosos que és el que el Martí ens demana ah um, Jo no tinc edat, eh, per aguantar aquest ritme. Ens <ríe> està perdent la fiebre del sábado noche. Viernes noche. Viernes, <ríe> Viernes noche. Olga, posa't sèrie, va. Jo, jo, quan em poso sèrie, em poso sèrie. De què anàvem avui, va? De com ens influeix el que ens diu la gent o de quina manera vestem. <coughs> I què? Doncs, d'això de, de la manera que ens influeix... El que ens diu la gent, jo crec que és per la persona, per exemple, potser a una altra persona que li diuen «Mira, ostres, això et creus dures amb aquests pantalons i aquesta camilleta ja la pots llençar a la bessura perquè no et serveix de res» I aquella persona, quan arriba a casa, el primer que fa és llençar-ho En canvi, altres persones que li diuen això i diuen "Vale". bé, doncs pues molt bé, I quan arriba a casa, l'endemà se'l torna a posar perquè li encanta» Això depèn de la persona i com t'ho diuen. <coughs> Perquè si t'ho diuen així pots ofendre l'altra persona. I si dius, mira, no et quedarem amb aquests pantalons, potser no volies posar-ne això, allò... I potser la persona ho tirar la basura igualment, però com a mínim l'has respectat. Mm -hmm. O sigui, que ens influeix com ens diuen les coses i com nosaltres diem les coses als altres. També. També. Però sobretot depèn de l'actitud amb la que nosaltres ens enfrontem. Si tu sí. estàs segura i còmode de que t'agrada una cosa... Sí, és igual sí, el que diguin jo estic convençuda de lo que quan surto a casa el que porto m'encanta uh -huh. o sigui, avui m'han dit tres o quatre persones ostres, aquest barret sembla de carnaval m'han dit tres persones jo el continuo portant Jo no està aquí a la ràdio Però bueno, va, no passa res perquè les critiques s'accepten i el barret jo el continuaré portant perquè la gent m'ha dit això i no passa per res, jo no m'he enfadat això és una lliçó és una lliçó perquè hi ha molta gent que sí, que les seves inseguretats doncs es projectarien en això, no es posarien només, canviarien la forma de fer Clar. o si més no farien veure que això no els hi ha afectat i en realitat els hi hauria afectat. La nostra Olga no, la nostra Olga té les idees clares. És una persona jove però sap el que vol i el que no vol. Sí, Oi, Olga? i tant i tant, perquè aquest barret m'agrada i si no m'hagués agradat ja d'entrada de, no me l'hagués comprat perquè comprar-me un barret que sé perfectament que no m'agrada i que em sentiré incòmode portant-lo, doncs... Ja no, no és el porto. seu estil. No. Jo també he pres una cosa aquesta tarda. Has de pensar abans de parlar, Cristina. Home no, no passa res. I quan us vegueu pel Facebook, heu de pensar abans d'actuar. <ríe> Com veiem el vídeo de ballarines que hem vet aquesta tarda, doncs també. Serà important veure'l És que el fer el fer els al al A fitura aquí amb les nostres tecnologies i està fent vídeos a l'hora que escriu el Face i a l'hora doncs que participa. Ah, uh, molt bé. O sigui, important com ens sentim per projectar en els altres. I quan ens creiem capaços de jutjar o és que ara em diureu us ho deixo anar als quatre i els que esteu a casa i ens escolteu. Potser alguna vegada i no, jo ja dono per suposat que tots els que estem aquí i els que ens escoltem doncs som persones que tenim bones intencions no anem pas a fer mal a la resta generalment. Però de vegades i jo crec que ens ha passat a tots i jo m'hi poso la primera de vegades doncs hem jutjat a les persones hem jutjat per què diu una cosa o perquè ha fet això o quan ha fet alguna cosa, abans de deixar-li espai doncs jo ja penso que és perquè ha fet això o allò altre diguem-ho si no ens ha passat vale. no, o perquè en aqu aquella persona que has jutjat una altra persona t'ha dit mira, és així, així i així i d'actua d'aquesta manera i tu, quan el veus ja dius aquesta persona és així, així, així anem a tractar-la d'aquesta manera que no es deixi expressar i vas d'aquella manera i al final t'adones que aquella persona és una bellíssima persona que només vol ajudar i aquell dia tenia un dia girat, com tothom exacte, com tothom hem de donar oportunitats i és que aquesta tarda volga ens està donant lliçons importants i és que hem d'aprendre de uns dels altres i aquesta és la nostra experiència de vegades nosaltres jutgem la resta per l'experiència personal perquè jo potser he tingut una experiència similar a jo no perquè potser hem tingut una experiència similar amb algú altra perquè ha alguna actitud del que nosaltres hem dit o perquè hem rebut doncs, un comentari que algú ens ho deia um, no sé si vosaltres teniu alguna experiència d'aquest tipus Núria, Pitu, què diríeu d'aquest tema? no? Pitu? No, no, no, no, no, no. estic canviant el vídeo hola Tenquin els seus ordinadors sisplau, sisplau. i en Martí, hi ha alguna idea? Doncs sembla que no. El meu equip avui està pensant, va, mentre us posem un tema musical, perquè això també és una mica de festa i perquè ens ho hem de passar bé i s'estan baixant els ànims, ens farà falta una mica de beguda energètica, us deixo pensant frases relacionades amb el que parlem avui. Aquestes idees preconcebudes, aquests rumors, aquesta, aquests mals pensaments, us deixo mentrestant en això i vosaltres processeu. Un tema de Maldita Nerea, cosas que sonen a... Yo nado mares pequeños y que todo salga bien Que si son grandes me pierdo y luego nunca sé volver Verás a mí, ya no me van las pelis de miedo Los ojos tristes, las miradas que van a parar al suelo no vuelven círculos cerrados que no, que luego siempre se repiten. Mejor en bares pequeños donde el frío no te ve, donde ya no llega el sueño y prometí portarme bien. Verás a mí lo que me vas a esconderte primero yo soy todo lo que piden las princesas que yo quiero. Si llueven pájaros mojados, tú yo no iremos nunca me donde dicen. Por si acaso no recuerdas mis abrazos, yo te dejo mi canción. Guarda ese miedo que lo era todo y solo se queda, solo se queda. Bueno, una triste cosas que suenan a olvidar. Todo ese ruido que el maldito invierno nunca se lleva. Porque de muchos más grandes hemos salido. Ven cuando lleguen no sabremos sido, donde las cosas que pasan se ahogan con un buen café. Eh, eh. Verás a que me vas a el suelo a decir con la mirada lo que con mi voz no puedo ya no seremos nunca extraños ya no seré quien siempre te lo dice Ya haré que el frío nunca encuentre tus abrazos si no llegue a mi canción guarda el miedo que lo vela todo y solo se queda, solo se queda Viviendo cosas que siempre suenan a triste, cosas que suenan a olvidar. Todo ese ruido que el maldito invierno nunca se lleva, nunca se lleva. suena tan triste tan Siendo lo que quiero Y por si acaso no recuerdas mis abrazos Yo te dejo mi canción Guarda ese miedo que lo hela todo Y solo se queda, solo se queda Diciendo cosas que siempre suenan A triste cosas que suenan a olvidar Todo ese ruido que el maldito invierno Nunca se lleva, nunca se lleva Vuelta a se volver y siguen, y, siguen, y siguen. que siempre suenan a triste Y que suenan a olvidar Que suenan a olvidar i un futuro menos caro. Entender bien lo que dices me hace sentirme tan raro Empieza todo a hacerse triste a quedar del otro lado Tú también lo prometiste Fuimos dos equivocados Equivocados Y ahora este sitio está lleno i és que tornem a seguir. Mentre vosaltres escoltàveu Maldita Nerea, el Pitu posava el dia amb la nostra realitat del, a, a la ràdio des del Face, els meus col·laboradors han estat aquí, processant, pensant. I és que surt una fumera ja. Jo crec que hi ha fumata blanca avui a ràdio perquè ja ha sortit aquí a, la decisió. Vinga, va. Aneu per frases. Qui comença? Començo jo, va. La primera frase imprescindible per tothom és que abans de jutjar, sobretot Mirat al mirall. se Sa granment aquestes man. Mal recuerdo nos persigue. I és que ja tenim a punt el nostre comentarista. Perè este sígui estàem. Arte, abrazos, batidos, el comentarista haig de ser jo, no, Cristina, suposo? És que tothom mira mi. Pots repetir la frase? Que abans de jutjar, mira al mirall. Bé, bueno, ho diu tot la frase, no? Que no, no pots anar per ahí, anar, anar criticant la gent i anar fent sense saber tu realment com, com ets. Malgà, ara et toca a tu. Ara em toca a mi. Sitio... Sempre veiem el bocí de pa als altres. De gel en nosos <totipos> ulls, el món Només veiem els defectes dels demés. So in fier no sosteni. Por el mi do equivocar-nos. Si jo jutjo, veig els defectes i no deixo oportunitat de veure ho les qualitats. qu que ca so i solo digo que. Què et dediques a tu mateix. Però tot un. Viu i deixe viure. I és que ja ho veieu una ha de fer la seva vida una ha de viure la seva pròpia realitat I no preocupar-se tant per la feina dels altres I és que aquí us en deixo un altre. Qui no té feina? El gat pentina Nunca quise hacerte daño Solo es un infierno sostenido Por el miedo a equivocarnos ja ho veieu, els, deixo, ens, els deixem aquí frases perquè vosaltres aneu pensant, perquè pensem de vegades si doncs, sí, en algun moment o altre nosaltres hem predeterminat l'actitud d'un altre, hem condicionat amb el nostre pensament la, el que nosaltres fem o el que fan els altres, i sovint doncs, passa això, jutgem abans de fer. I amb tot això us vaig explicar una petita història d'una autora que estic intentant recordar el nom i ara mateix no em surt, però, Gloria Sanz. Gloria Sanz deia una vegada que quan es troba d'excursió al, al desert del Sàhara, explicava als infants que quan ell havia anat aquest viatge, un dia es va trobar amb un grup de verbers. Els verbers que viuen al desert del Sàhara i els viuen amb una altra rima, una altra fe i deia que en aquest grup de verbers la seva costum era doncs, fer grans explicacions d'històries o grans nits, grans vetlles, davant del foc parlant una mica de com els havia anat al seu dia a dia. Doncs bé, en una d'aquestes nits amb la seva foguera compartint històries, un ver dels més savis, dels més grans, potser, doncs, estava responent i parlant als altres i tothom li feia preguntes volent la seva resposta. Aquest ver abans de contestar, els deia... «Si us plau, necessito un minut de silenci». En aquest moment, el Berber esgotava ben bé el minut, un minut en el que es feia el silenci entre tota la colla del grup, i en el que aquest Berber l'única cosa que feia era mirar fixament a la persona que havia preguntat. Aquest Berber, esgotat bé el seu minut, podia respondre. Ell sempre deia que el més important era veure bé qui et pregunta per treure exacte allò que et vol dir. Per de vegades les persones fent preguntes sense pensar, fent preguntes esperant ja una resposta? I aquesta és la història i la moralitat que m'emporto d'aquesta història. El fuimos dos equivocados, equivocados. Me voy, me voy, porque este sitio está lleno de noches sin arte, de abrazos vacíos de mí. Menos... Mi... es todo fosco. Estic. camiem de ritme anem a una teràpia Ai, anem a, a ningú ni... anem a un tema de teràpia de xoc un dins del cor ella i ella ha... doncs anem a una, amb una cançó de teràpia de, de xoc eh? uh, Sense tu som i un somriure extravagant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 De tu si no hi ets sense tu, jo, no sóc ningú És deniu és tot fosc, No estic sol, no ho estic. Tu estàs amb mi i Els teus ulls, sombrilla. Un somriure extravagant I sempre estarà al meu cor Sense tu Jo no puc Sense tu tornem a seguir després del sense tu doncs ja estàs aquí amb nosaltres i és que estem entre nosaltres, el 107.6 de la FM, estem al 93 1753 17 o a Radio Sallent, cellenandidots.com .cat <ríe> perdó i al Facebook també al Facebook de Radio Sallent és que ens pots trobar per molts canals o pots venir aquí, al centre... Pu Joan Puigelies, que al final del barc, doncs que també ens pot trobar en persona ja ho saps, intents si d'oportunitats de veure'ns i de participar i de riure i de ballar i de uf, de tot estic... doncs estic una mica despistada, em podeu ajudar? t'ajudem, va està passant, però ens estem descontrolant. És que deu ser hora d'anar a tancar la paradeta. Ok, Martí, com anem de temps? Portem una hora i dos. Just una hora i dos? El programa passat vam fer hora i mitja. És que no hi havia la Cristina. No, no sé. I la semàrbara passada va ser això, disbauxa a tope. M Ho vam passar espectacularment bé. Avui els tinc seriosos. Doncs bé, i tu no, avui no estàs seriosa. Això de seriosos, mireu-vos al Facebook. <laughs> ha penjat el vídeo. I tornem a seguir. Va, seriosos, mireu el vídeo, divertiu-vos i rieu una estona. I veureu que bé que ens ho passem nosaltres a la ràdio. Però de què hem vengut parlant en tot el programa, Olga? Dels rumors, d'aquests mals pensaments... Sí, que tenim la gent sense... Tenint idea del que estàs pensant en aquells moments. Uh -huh. de Que no deixem espai a l'altre i de vegades doncs, jutgem més del que deuríem els, a la resta. Com ens influeixen el que ens diuen els altres. Uh -huh. Què més? Què que més no en no ens... Perdó, eh? que això que ens diuen els altres no ens hauria d'influir per res. Que no ens haurien d'influir el que ens diuen els altres. I de tot això dèiem que és important doncs, mirar abans de pensar amb qui tenim al davant. Així, abans de jutjar, doncs, ens hem de mirar una mica nosaltres mateixos, no? Sí, i també de idees preconcebudes. Aquestes sí. idees de que ens emportem en dels col·lectius socials que, amb respecte a tothom, hem intentat només apuntar amb, amb to humorístic i entre tots ens hem fet un repàs dels tipus de um, personatges doncs, que ens podem trobar en aquesta societat. Que, això, aquestes dues coses, també estan juntes, diguem, perquè tots són... Uh, Influ ens influeix les dues coses ens influeixen tant els rumors, com les idees preconcebudes exacte, sí, sí i és que vivim en una societat compartida i de vegades doncs, ens deixem portar massa els uns pels altres per això és important doncs, mirar-nos tu a tu, un davant de l'altre tenir clar qui tenim a davant i que no totes les persones, encara que siguin o formin part d'un col·lectiu doncs, són iguals. No tots els quillos, doncs, són males persones. No tots els hippies són feliços, alegres i simpàtics. Um, no totes les persones hippies, doncs, són persones despreocupades, que tenen una actitud però no vol dir, doncs, que tothom no tingui una oportunitat de poder fer, i si més no, d'equivocar-se o de rectificar, no? I que de vegades, simplement, són etapes de la vida. Exacte. Són períodes pels que hem d'anar passant. Són... Sí, etapes de la vida que hem d'anar cremant, fins i tot, jo diria ah, És que aquí són molt joves Aquí són molt joves, sí, és veritat Hem anat passant diferents etapes i, òbvies, ja hem intentat fer un repàs per tot això Tot començant per unes galetes I és que, mira si ens em porten, eh, de coses, les galetes T'ho de... Tot un programa per endavant. Tot un programa per endavant. I això deiem dèiem nosaltres, perquè de vegades generem expectatives bones per persones que sembla que ens portaran bon rollo. O perquè de vegades ja veiem alguna persona i ah, ja ho veig que no anirem bé. Doncs entre un i altre, ara us vaig adonar el Consell de la Tarda. Crec que serà el Consell que ens ajudarà a tancar el programa. Després tindrem el nostre toc d'humor i el nostre repàs fruit de tots els col·laboradors però em fa l'efecte, que és important, pensar una mica i deixar-vos amb aquest triple filtre que ens aporta Sócrates. I us deia, anem a aquest triple filtre de Sócrates. Tots vosaltres sabeu qui fou Sócrates, aquest, aquest personatge que ens arriba des de l'antiga Grècia, aquest filòsof, aquest pensador, que era gran conegut doncs, per la seva filosofia, pel seu bon saber fer. Diu que una vegada Sócrates es va trobar un conegut que s'ha acostat ell i li digué «Saps què he sentit sobre el teu amic?». Sócrates en aquest moment Doncs va respondre al seu amic i li va dir "Espera un moment». Farem un petit examen per veure si allò que tu m'has de dir realment és important, si val la pena i si és així, millor si ho tenim clar. Per tant, vols jugar amb que aquest triple filtre? El desconegut que li aportava aquesta idea es va quedar... Parat, no s'esperava que Socrates li donés aquesta resposta, o seria un sí o un no, però no un triple filtre. I així va començar, i Socrates li va explicar que a partir de llavors li faria sempre tres preguntes. Tres preguntes per veure si aquest rumor que li portava sobre algú altre, sobre allò que havia sentit sobre aquell amic, doncs seria valia la pena o no valia la pena. I així va començar el primer filtre, el filtre de la veritat. En aquell moment, Socrates pregunta, estàs segur que el que em diràs és cert? En aquella... davant d'aquesta pregunta podeu pensar o podeu imaginar-vos que el conegut es quedà parat. No s'esperava que algú li digués si estava segur que allò que li diria seria cert o no. Així que, doncs, li va dir i li va respondre amb franquesa, li va dir mm, «No, segur, segur, no ho sé si és cert» només ho he sentit, diuen bé, aquells rumors dels que nosaltres veníem parlant. Per tant, el primer filtre a la veritat ja semblava un primer obstacle, doncs per poder continuar amb la informació. Així que sóc retés continuar i li passar el segon filtre, el filtre de la bondat. És bo el que em diràs del meu amic? Tu creus que això és bo per mi, per tu o per l'altre? Aquesta segona pregunta, aquest segon filtre de la bondat, pensant amb si allò tenia algun motiu per ajudar a millorar l'altre, va fer pensar el desconegut que portava la informació i en realitat es va donar que bo bo no era per no dir que potser era dolent. I així arribà el tercer filtre. L'últim, el darrer, el tercer filtre. Ja teníem clar que no era cert i que potser no era tan bo que havia de dir. Així que va arribar el moment del filtre de l'utilitat. Tu creus, preguntar Sócrates, que em servirà per alguna cosa, això que m'has de dir? I servirà per alguna cosa el meu amic del que em véns a parlar? O fins i tot et servirà a tu per alguna cosa, això que em diràs? Davant d'aquesta tercera pregunta, el conegut es queda tallat, no sabia què dir, i en un moment queda sense reacció. Així que no sé si en aquell moment li va servir per pensar. Perquè abans de respondre si una cosa no és certa, ni bona, ni útil, perquè volem saber-ho? Per tant, selentins i selentines, espero que aquest sigui un, una reflexió, una idea que us ajudi a pensar. Sobretot, abans de parlar d'algú o mal parlar d'algú que és el que fem sovint en el nostre dia a dia, amb la millor intenció. Però ho fem. deixem i pensem un moment si cal, perquè sigui cert si és bo o si és útil saber-ho per vosaltres i pels altres. Avui em llevo un altre cop Estic contenta de ser qui soc no Donaixem un tema musical de Viula. És l'únic consell que jo els dono a la vida. Surto corrents cap Un tema de Flip o Landin. Avui la gent ja no té pressa. Avui tinc ganes de cridar que tens la vida al teu davant. Sí, sí, sí, sí. Això et dic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 Jo di que viu Per teu costat sempre més en tu. Per això et dic que a... donar les gràcies a en Pitu que ha estat tota l'estona aquí a l'ordinador teclejant i gràcies a ell doncs podem tenir aquí un portàtil moltes gràcies Pitu a vosaltres i també a la nostra col·laboradora especial la Núria, eh? també moltes gràcies per estar aquí a vosaltres. i al Martí per estar al control que si no, no podíem fer programa Us recordem que Ràdio Sallent acompanyarà l'arribada del rei Carnestoltes el proper dijous. Segur que ballarem i riurem com avui. Recordeu que aquest programa el podreu escoltar en diferit i ja penjarem l'enllaç a, a la pàgina del Facebook Amor de la Ràdio o si no, des de, també des de la nostra web ara sí que ho diríem bé i que si aneu al podcast a una, i l'apartat entre nosaltres al mateix, a la mateixa portada de la web i busqueu un, un, un enllaç que també diu podcast entre nosaltres, podreu trobar tots els programes de la temporada. Així que ja ho sabeu, si voleu saber-ho tot sobre Radio Sallent, radiosallent.sallentitats.cat I el, ja ho sabeu, el divendres que ve, encara més. Ara, sí, ara sona. Fins divendres que veus, us deixem aquest entre nosaltres. El meu consell de la setmana és que viu-la, no deixis mai de somiar. Fins divendres que ve a la mateixa hora. i can't tell you what it really is i can only tell you what it feels like and right now it's a steel knife in my windpipe i can't breathe but i still fight while well, i can fight as long as the wrong feels right it's like i'm in flight high off a of log drunk from my hate it's like i'm huffing pain i love her the more i suffer i suffocate right before i'm about to drown she was resuscitates me she fucking hates me and i love it wait where you going Cause when it's going good, it's going great I'm Superman with the wind in his back She's low no and slain But when it's bad, it's awful I feel so ashamed The one of you, even though it hit him Got that warm fuzzy feeling, get him chills used to get him Now you're getting fucking sick of looking at him You swore you never hit him, never do nothing to hurt him Now you're in each other's space face, spewing venom in your words when you spit him You push, pull each other's hands, scratch, claw, pit him Throw him down, pin him, so lost in the moments when you in him It's the phrase that took over, it controls your both So they say it best to go your separate ways Guess if they don't know you, cause today, that was yesterday Yesterday is over, it's a different day Sound like broken rap But you promised stuff. Next time, you show restraint. You don't get another chance. Like there's no Nintendo game, but you lot of game. Now you get to watch a leave out the window. Guess this why they call it window pane. Just gonna stay No, we said things, did things that we didn't mean And we fall back into the same patterns, same routine But your tempest is as bad as mine is You're the same as me When it comes to love, you just as Baby, please come back It wasn't you, baby, it was me Maybe our relationship isn't as crazy as it seems Maybe that's what happens when a tornado meets a volcano All I know is I love you too much I'm a tie it to the bed at set this house on fire just, just gonna, gonna les característiques. S'acaba la setmana, enrere queden tres i les preocupacions. Semblava que no s'acabaria mai, ha arribat el dia esperat, per fi és divendres. Et proposem passar una estona escoltant contes que et faran pensar. I on també podràs vol de la amiga música, els clàssics de sempre i les últimes presentacions. I si vols, pots trucar-nos per explicar la teva història. Ja ho saps, cada després, divendres després des des des des des del punt de mira t'esperem a la venta nosaltres Un programa en el que tu també ets el protagonitzador Salem la municipal la principal ràdio Sallent 107.6 FM Ràdio Salient 107.6